Як на мене, графи, цього занадто мало. Лише це не гарантуватиме невтручання принцеси у справи Росії під кутом зору Прусії. Але, по-друге, ваша величність завжди зможуть нагадати принцесі, що вона походить із біднілого роду. Отже, у разі найменшої непокори волі вашої величності, принцесу можна буде не тільки постригти у монахині, але й ганебно відіслати додому. А це для неї та для її немолодих уже батьків найгірше. Так, мабуть, ви маєте рацію, мовила Єлизавета Петрівна, наморщивши чоло. Багатій завжди керуватиме незаможником. Так влаштований цей світ – і на сам кінець ваша Величність, варто сподіватися, що служба шляхетного принца Христиана Августа в імператора Фрідріха Великого зробить принцесу Софію Фрідеріку Августу Анхаль Цербську ще приваблившою в очах великого князя Петра Федоровича. Справді, адже Великий князь обожнює все пов'язане з Фрідріхом Пруським». І навіть саме її ім'я, не містить у собі частиночку Фрідріха. Адже одне з імен принцеси – Фрідеріка. Єлизавета Петрівна трохи подумала і обережно спитала на останок: Ну, а як у нашої кандидатки з темпераментом? Бо знаєте, графи, великий князь Петро Федорович, м'яко кажучи, м -м, «Щось не надто, і його, знаєте, потрібно було б розтопити». Темперамент принцеси Софії Фредеріки Августий такий само бездонно невичерпний, як діжка Данаїд. І ховаючи очі, граф вклонився імператриці, водночас вказуючи рукою на мармурову статую фонтану. Ви впевнені? Я ж особисто зустрічався з нею. Повірте, ваша величність, це все поглинаючий пламінь, а не дівчина. Тепер Єлизавета Петрівна замовкла надовго, тоді як Сен-Жермен вічливо очікував рішення. Нарешті імператриця мовила. «Ну, гаразд, графе, визнаю, ви попрацювали на совість. Гадаю, тепер з обраною вами претенденткою варто зустрітись особисто мені». А потім додала. «До речі, графе, як на мене, мармурову данаїду на цьому фонтані варто було б замінити бронзовою. Вам так не здається?» І те й інше у волі вашої величності, граф знову вклонився. Щоправда, тепер він ховав від Єлизавети Петрівні не очі, а легеньку задоволену посмішку, що мимоволі напросилась на губи. Грудень 1747 року від Різдва Христового. Версаль. Дочекавшись початку чергового танцю, в якому закружляли і сам король Луї, і маркіза де Помпадур, і щаслива молода дружина мадам Луїза Єлена, шевальє Орлі підвівся з місця та підійшов до Сен-Жермена, котрий скромно примостився в тіні однієї з бічних колон. «Якщо ви не проти, давайте відійдемо трохи подалі», – крикнув граф на вухо шевальє. Той кивнув, і вони пішли на інший кінець довгого коридору, куди лише долинало від луння веселої музики. Та й шляхетного панства тут було поменше. Коли зупинились, шевальє орлі мовив розчулено. Шановний графе, ви сьогодні потішили мене не тільки тим, що, як завжди, виглядаєте дуже молодо. Тепер навіть ви здаєтесь молодшим за мене, а й чи не найліпшим подарунком з усіх, що я отримав. Ясна річ за виключенням Драгунського полку, що його купила мені моя люба, прекрасна Єлена. Так, дорогий шевальє, я цілковито згоден. Жінки на ім'я Єлена, чи, як кажуть в інших землях, Хелен, Гелена, притягують чоловіків немов магнітом. У коридорі було доволі темно, тож шевальє не бачив, як очі графа раптом посумнішали. Обіцяю, що привезена вами історія життя Карла XII. На честь весілля Вольтер подарував польському маршалу Григору Орлі авторський примірник історії життя Карла XII у червоній шкіряній оправі з родовим гербом орликів. «Посяде достойне місце у моїй бібліотеці. Поруч із відомим мені портретом?» Так. У мене є інший столик, так само, інкрустований слоновою кісткою, так би мовити, до пари. Але я досі не знав, яку дорогоцінність розмістити на ньому. Але ж, дорогий мій шевальє, це не мій особистий подарунок. Я лише виконав доручення месь'є Вольтера. Нічого, графо, нічого. Піднесена особисто вами турецька шабля, оздоблена сапфірами. Сподіваюсь, вона хоч трохи нагадує справжню глицарську зброю – шаблю козацьку. Так, графе, я зрозумів ваш натяк. Втім, не лише найменший мій подарунок, дорогий шевальє. Он як? А де ж тоді більший? Я приготував для вас одну цікаву історію. Невже ця історія цінніша, ніж добрий клинок? Набагато цінніша, дорогий шевальє – але перш ніж викласти її, скажіть мені, от що, як там ваші звитяжні плани щодо козацького повстання? Мої плани, орлик сумно зітхнув. Усім планам настав край, шановний мій графе, головна припона полягає в тому, що помер мій шановний батько, гетьман Пилип Орлик. Що ж до так званого гетьмана Кирила Розумовського, то ніякий це не гетьман, а так, маріонетка в руках імператриці Єлизавети але ж живий син шляхетного гетьмана Орлика. Я, шановний граф, і навіть не тішу себе надіями замінити покійного батька. Свого часу Юрка Хмельниченка, син Богдана Хмельницького, один з українських гетьманів. Це не вийшло, навряд чи вийде і в мене. Але ж ніяких але, графе, не треба. Ну, гаразд. Так от, на польському троні міцно укорінився Російський ставленик. Ні Туреччина, ані Крим не сміють навіть голови підняти. Швеція і та примирилася за апетитами володарів російських, які у нинішній війні зуміли урувати собі частину фінських земель. На додачу до всього, наш славетний король Луї зовсім віддалився від королеви Марії Аделаїди і міняє фавориток, немов красна краля, рукавички. Про що тут іще мріяти? Але ж козацька нація має мудре прислів'я – терпи, козаче, отаманом станеш. Якщо не помиляюсь, воно пов'язане з процедурою вибору козацького гетьмана».